بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا ثم اما بعد Qala Rasulullahi s.a.v, xeyruqum mən təlləməl Qur'anə və əlləmək, sümmə əməbəb. Məli, inşallah, Allahın izni ilə bu gündən başlayaraq, düz Ramazan ayının sonuna kimi bizdə Quran dərsləri olacaq və e, bu dər dərsmizin məqsədindən biri, daha doğrusu əsas yəni, məqsədlərindən biri, müsəlmanların düzgün bir şə şəkildə Quran oxunmasıdır və Peyğambə Sələm həlisdə buyurur al sizin ən xeyirləriniz və ya ümmətin ən xeyirli insanları Quran-ı kərimi oxuyan və onu oxudduranlardır yəni öyrənən və onu öyrədənlərdir və bildiyimiz kimi Quran-ı kərimi ə, düzgün oxumaq lazımdır çünki əcəb düzgün oxumasa bəzi mə bəz mənalar var ki dəyişə bilər misal üçün Əgər desək ki, bir misal deyim, Fatih Sürəsindən, Əgər desək ki, Əgər desək ki, Əgər zallin Belə biz oxusaq, onda olacaq ki, məna, çünki ərəmdirində, bilirsiniz ki, söz ehtiyyatı daha çoxdur. Və hər bir hərfin də öz məxrəci var, çıxış yeri var. Və bu hərfi öz məxrəcindən və öz çıxış yerindən ifadə etmədiyi də məna dəyişir, məna bozulur. Əcər dediyim kimi, oxsaq ki, misal üçün, Ərəb dində qaz və ya mağzub tarlaya girib, əkinə girib əkini sərt yığmağa deyilir. Belə əl ilə yığmağa deyilər, mağzub. Vələ zalim də biz, biz, biz ki, kölgədə qalana deyilir. Onda sən orada deyəcəksən ki, Ərəb dində Yəni, ey Allahın, bizi tarlada, əkin, əkində ot yığanlara və kölgədə qalanlardan etmə və pozulur məna. Və onun görə inşallah məqsədlərimizdən də biri inşallah Allah Subhanahu adlan kitab olan qurani Kerim, hansı o kitab ki Allah səndəyik. Kitabun anzalnahu ilayka li tukhrijan-nas min az-zulumat ila an-nur. Ya Muhammad bəssənə bu kitabı endirdi ki sən bu kitabla insanları zülmətlərdən, azğınlıqlardan nura çıxardasan. Və bu kitabı oxutmaq, oxumaq və düzgün bir şəkildə Allah Subhanahu öz peyğəmbərinə endirdiyi kimi onu düzgün bir şəkildə oxumalıdır. Və inşallah məqsədlərimizdən biri Allahın izni ilə, Allahın izni ilə xətm eləməkdir. Yəni, bütün Quranı burada qardaşlarla oxuyub, hamısını xətm eləməkdir. Ne, necə olacaq? İndi dərslər biraz daha da, yəni təcvid əhkəmləri üzərində oxunacaq. Bu dərslər yalnız Quran-ı kərim həriflər, ərəb həriflərini bilənlər üçündür. Ərəb həriflərini bilməyənlər, inşallah örgənsinlər bu günlər, təzdən gəlsin bizə qoşunusunlar. Və Quran-ı kərimi oxuyacaq. Və ya doğrusu siz oxuyacaqsınız və biz də orada düzəlişlər verəcəyik. Məsələn, bu nədir? Bu söz nədir? Burada niyə belə işarı oldu? Hökümü nədir? İki hərəkət, 4 hərəkət, altı hərəkət və bu kimin yəni inşallah ə, hökumları hiss edəcəyik. Və inşallah deyəndə məqsədimiz xətm edəməkdir. Ola bilsin, indi bir saattı sonra inşallah Ram Ramazan ayə gələndə yəni, iki saat olsun. Yəni, biz nə ine Sizin olacaq. Yəni, bir saat siz oxuyub, biz onun üzərində düzələşik edirəcəyik. Qalan nə qalarsa, məsələn, 120 səhifədir, bildiğimiz kimi. 20 səh səhifədən daha nə qalarsa, 10 səhifə və ya 5 səhifə, onunla mən tamamlayacağım. Çünki xətm eləyək. Və inşallah siz də deyin, qardaşlara deyin, böyük bir xeyir inşallah. Çünki ə, qabağda Ramazan ayı gəlir. Məvə mən fikir verdim ki, insanların Quran oxumaya ehtiyacı var və çoxu əziyyət çəkir və bildiyibiz kimi hər bir hərfinə 10 sabab var və inşallah bugün Fatihədən başlayacaq, hansı ki bu suranı sən tez-tez namazlarda gündəlik oxuduğun namazlarda və çoxlu səhflər gördük biz qardaşlarda hətta bəzi qardaşlar var ki Fatihə surəsində hərfləri belə demirlər yəni nə incə qaldı məxrək nə incə qaldı hərfin sifəti hərfi, hərfi yoxdur mazam bir dənə vardı qardaş. Yəni neçə illər namazdır. Dedim oxu deyir ki İyyəke na'budu İyyəke nastain. Vav hənə. İyyəke na'budu İyyəke nastain. Vav yoxdur. Əksinə o gəldik hansı formada desən İyyəke na'budu və İyyəke nastain. Və sər kimi çoxluq yəni, yəni qardaşlarda ehtiyac var. Yəni səf var və ona görə inşallah mənimlə məqsədimiz bu boşluğu doldurup gözəl kadrlar hazırlığı və siz də inşallah öz ətrafınıza inşallah yayasınız inşallah. Məli inşallah yəni və indi inşallah yəni başdan başlayacağıq. Yəni Qurani-Kərimlə və bildiyiniz kimi ərəb dili yəni Azərbaycan dilindən fərqli olaraq əksinə yazılır və əksinə də oxunur. Və ilk surə Ummul Kitab bütün kitabın anası olan an surədir. Arxa Bu kitab süpəyə olmasam, deyək ki, kim bu surəni oxumazsa onun namazı yoxdur. Bu, elə bir surədir. Və bu surəni ən azı bir dərs və ya iki dərs və ya daha çox ehtiyaz olsa bu surənin üstünə duracaq ki, çünki hər gün namazda oxuduğun surədir. Və buna fikir verməlisən ki, düzgün şəkildə tələffüz edəsən. İnşallah, ən birinci, hər bir müsəlman, bilməyə deyək ki, müsəlman Quran oxuduqda bəzi ədəblər var, bəzi əlkanlar var ki, ona əməl etməlidir. Ən birinci bacarmalıdır ki, dəstəmazlı olsun. <gülüyor> ən birinci bacarmalıdır ki, dəstəmazlı olsun. İkinci əsas, yəni ədəblərdən biri, Allah subhanına buyurur, فَإِذَا قَرَعْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذِ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Quran oxumaya başlayanda, Allaha sığın. Yəni, istəadə dinən, dinən ki, اَعُولُ بِاللَّهِ مِنَ Və inşallah Quran-ı kərimdə ilk ayə, fatih Bismillahir Rahmanir Rahim deyilir. Və bu ayədə çoxlu səf var. Yəni bəzi qardaşlar oxuduğu zaman səflər var. Bəziləri bəs elə görürsən deyir Bismillahir Rahmanir Rahim. Yəni bəzi lehçələrin oxuyur. İstər fars ləhcəsi, istər türk ləhcəsi. Bunu da bilmək lazımdır ki, Qurani-Kərimi yalnız ərəb dilində oxumaq lazım yalnız ərəb yəni ləhcəsi ilə. Çünki Allah s demir İnnə ənzəlnəhu Qur'anən arabiyyən Yə Muhammed biz sənə ərəb dilində Qurana indirdik. Nə Fahşə nə Türksə, nə Azərbaycan dilində. Yəni heç bir dil buna oxşat etməz. Məsələn bəzlər ki, şey, ma ağna anhu maliyyə ha? ma ağna. Və bu da neyin səbəbidir? Qurani kəlmi öz dillərinə oxşatmasının səbəbidir. Çünki öz dillərində də doğrandan da məsələn far fars dilində bəzi ə, sözlər var ki, məsələn əlif gələndə hərif alıb, alınıb. Və hər bir insan Qurani-Kərimi ərəb dilində oxumaldır. Yəni heç bir dilə, fars dilə, türk dilə və s. kimi buna ə, yol verməməli. -ver və inşallah gəlin başlayaq oxu qardaş. bismillahir rahmanir Yaxşı, ən birinci səhflərdən biri Qardaş dini ki, rahim Və bildiğimiz kimi, ərəb dində iki dənə hı var, hı. Yəni, Azərbaycan dində bir dənə hı var. Ərəb dində isə iki dənə hı var. Bir var hə, hə. boğazın ortasından, doğaz sıxıldığı halda Həcdir. hə çıxır, hə. Bir de bir də var son, boğazın lab aşağına və bura deyilər ədnəl həlq və ya daha doğru əqçər həlq deyənlər var ədnəl Yəni boğazın aşağı hissəsi isə ince hə çıxır, hə, hə, hə, hə. bir də hə. və bunlar da gələk düzləyir. Ən birinci ayətdə bismilləhi, bismilləhi, Allah sözündə olan hə ince hədir. Yəni Allah sözünün olan hı, ince hıdır. Və Bismillahirrahmanirrahim deyiləmək isə düzgün deyil. Ona görə Bismillahi yox, Bismillahi, Bismillahi. Və bir də qeyd edəlim ki, təcvid elmində və ya qirayət elmində, Kur'an elmində dodaqlar çox böyük bir rol oynayır, dodaqlar. Və da bilin ki, dodağın dörd tənə halı var, dodaq. Birinci hal, supun halıdır, supun. Ya yəni, heç bir hərfi əda etmədikdə sukun halında olurdu da. İkinci hal ə. Yəni nə ola ona, ona bir zərifə fetha. Ə. Çünki bərbəl hərif var hərəkət. Ə halında olarkən ağız açılır. Ə. Ə. Və bu ən asan hərəkətdir. Çünki nəyə görə? Çünki insan danışdığı, danışmaq istədiyi halda ağzını görə açsın. Və bəziləri ə hərfinin yəndə deyirlər ə. ə. ə. Ağzı tamaşmırlar. Və bu da görürsən ki, hərfə bir qədər onun hərfin düzgün çıxıb, çıxmamasına bəli, təsir göstərir. Və ə hərfin deyən-deyəndə, çalış aç ağızı. Bismillah, Bismillah. yoxsa Bismillah, olmaz. Ağızı tam açmamış, olmaz. İkinci hal, düzü, üçüncü hal, kəsirə haldır. İ, İ. Və bu, ən çə, çətin hərəkədir. Və çalış bu hərəkəyə də düzgündür. Var biri var, i, biri var, i, i, i. Və qərəkək bəzə ki, bismi, bismi. Əslində, bu səhvdir. İ hərəkəsi, kəsirə hərəkəsi halında do dodaqlar nə olmalıdır? Kəsirə halını tam bir şəkildə almalıdır. Və deyir ki, bi, bi, yəni elə bir ki, şey, sınıq bir forması olmalıdır. Bi, və bu da ərəblər, ərəb dilində ən çətin nədir, hərəkədir? Və üçüncü hal, nədir? Damma. U. U. Hüntum. Dodaq nə olur qalbağa? Və əlbəttə ki, bu son dərəcələrdən dişə, hansı ki, artıq qiraatçı və ya Quran oxu oxuyan oxuduğu zaman hərflərə fikir verir, məxrəcinə fikir verir, sifətinə fikir və ondan sonra dodağa fikir verilir. Amma inşallah biz hamısını inşallah ə, istəyirik burada sizinlə oxuyaq və onu inşallah təhətlər bilir. Buyur, bir də oxu. Biz Bismillahirrahmanirrahim. Əla. Deməli Bismillahirrahmanirrahim. Bəzi insanlar oxuduq zaman deyirlər Bismillah. İşmisiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Hucruq ilə. Və bilmək gərək, yəni ehtiyacı yani var Allah sözü lafzul-cəlalə, <gülüyor> Allah sözü həm qalın formada, həm də ince formada oxunur. Allah sözü həm incə bismilla yani incə dediyim halda əynən oxunur. Bir də qalın formda oxuyur. Masrullah. Fə bu hansı zaman olur? Əgər yadda saxlayın ki Allah sözündən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi kəsra olar, olarsa, məsələn burda burada şey bizmi kəsra olarsa bu zaman Allah sözü incə oxunur. Və deyirlər ki və, və, və, və belə deyilir bismilla Əgər Allah sözündən Əvvəlki hərfin hərkəsi damna, yəni u və ya fəthə və ya a ə olarsa, bu zaman Allah sözü təfxim, yəni qal qal qalın bir form doxunur. İdəcə ənasrullah ənasrullah yox və, və ya bismillah yox, bismillah sonra oxu. Bism Bismillahirrahmanirrahim Belli. Ve Və dediyim kimi Bismillahir Rahmanir Rahim. Her bir hərfi izah edərkən Veya her bir hərfi okuyarken onu düzgün bir formada çap lazımdır. Bir var mən mən deyirəm ki, Bismillahir Rahmanir Rahim və dedim ki, və ya əni oxuyarkən ağızı tam bir şəkildə açılmalıdır. Yəni, oxuyucu və ya eşidən eşidməyə deyəcilsən artıq burada əd edin, burada id edin və ya burada yud edin. Ona göre oxuyarkən çalış Bismillahirrahman Rahme sözündə Mə neyin həyə多 tam bir şəkildə açı ki düzgün tərəfiz olsun. Həmin ayağ. Bismillahirrahmanirrahim Bəli, Bismillahirrahmanirrahim Gördürük ki, burada Rahmanirrahim Nə var? Hə var Boğaz həsi Və bu da Olmaz bunu biz belə oxuq Yaxşı Bismillahirrahmanirrahim Olmaz Ona görə dediyim kimi iki hə var ki, biri qalın, biri isə in inci hədir Və sonra rə hərfin Bəzi qardaşlar rə hərfin ediyəndə ra hərfini dəfədildə. Deyirlər ki, Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Uğur burada, burada okuduğumuz zaman bir dənə ra hərfi var. Mən dediyim oxudum. Amma Quran əhdində ra hərfində Bismillahir Rahim sözündə 2 dənə hərfi var. Zəral hərfinin sifətlərindən bir təkrar sifətidir, təkrar. Yəni nə olur? 2 dəfə deyilir. Və bu sifəti Yəni, alimlər deyilər ki, qıraq alimləri bu sifəti qərək ifrat eləyəsən, nə də təflir Bunu çox oxuduqda, yəni, sifəti çox fikir veririlər. Olur, Bismillahirrahmanirrahim. Bu da nədir? Bu olmaz, bu səhvdir. Və bu sifəti vermədir də hərfi isə. Olur, lən. Sən onda deysən ki, Bismillahirrahmanirrahim. Elə bir ki, r deyil, Və ona görə nə, nə etmək lazımdır? Dilimizin ucunu, yuxarıdan damağa toxundurub və oradan tez bir şəkildə çəkmək. Əgər ora biz toxundursaq və orada onu saxlasaq, olacaq Bismillahirrahmanirrahim. Gördünüz, rana ilə təkrarlandı. Və bu da olmaz. Çünki rə hərfində var sifəti, yəni təkrar sifəti var, amma bir dəfə, iki dəfə yox. Və onu tam da yox eləyəmək də olmaz, çünki rə hərfinin sifəti olan təkrar sifətini yox eləsək, olacaq ləmlı l r l r Qur'an Qurana fikir vermək lazımdır. Oxuyanda Bismillahir Rahmanir və ya və ya Qur'an-Kərimdə daha dəqiq daha var. Kim deyə? Fəthə. Sonra kesra, damma, aha, bir də var tənvinlər. Ən, ey, bir də um. Haysa. Bu 6 dənə hərəkət. Bu 6-sında sual ver verə bilərəm ki, hansında bayansaq sukun halı olur, hansında dayanmasaq sukun halı olur. Demə yani var? Yəni 11-in ki, bunun beşində bayansaq, yəni istər ayənin sonu fəthə olsun, istər kəsra olsun. İstər damlı olsun, İstər un olsun və in olsun. İn, bir də un olsun. Bunların beşində də dayansa Bütün sözün sonunu Qox yırıq sukunlar. Məsələn, burada Bismillahirrahmanirrahimi Rahimi Amma vəqfəliyəndə, yəni dayanda deyiləyik Bismillahirrahmanirrahim Üskün ağında. Həmçinə Elhamdülilləhi rabbil aləməni Elhamdülilləhi Aynədir, fəthəyidən. Ve burada da vəkfətlədiyilədir, Elhamdülilləhi, Rabbil ələmin. Yalnız bir halda, ən olduğu halda isə neyə bana diri? Aynədir, kitəbən olur kitəbə. Ve onda inşallah inşəəələh, sən sen dayan, oku, oh, kardaşı. Bismillahirrahmanirrahim. Bir daha geniş məlumat verəcək, inşallah sonra gələn dərslər biraz az daha az olacaq. Buyur, hə, elə burdan, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaşı qanışın xatası. Rahim hərfinin sifətinin daha çox veriləsidir. Və biz deyirik ki, bu səf bu hərfdə var, amma nə halda olmalıdı? Bir halda, yəni çox çoxlu verməməyindir. Bir dənə də düzəlt. Bismillahir-rahmanir-rahim. Yaxşı, əgər qardaş düz oxumaq istəyirsə, nə etməli ki, bu hərfi düzgün çıxa çıxarsın? Güləməli və oradan çəkilməlidir. Bax, əgər dilin ucunu yuxarı damağa bu hissəyə vursaq və orada saxlasaq olacək Bismillahir Rahim. Bax orada mən saxladım halda bu hal. Amma o məxrəcə toxunub oradan tez bir halda çəksəy olacək Bismillahir Rahim. Bax vurdum, çəkdim. Ona görə çalış dili həmin məxrəcə toxundur ba, Ondan sonra oradan çək. Orda saxlama. orada sax salladığın halda olur səndə. bismillahir rahim Bir də oxu. Bismillahir-rahmanir-rahim. 1-ci biraz yox, 2-ci biraz vaxt. Bir də oxu. Eyni ayət. bismillahir Yaxşı, səf var? Hardadır? 1 yani? Ondan sonra səffa biz də ki, qarı oxuduğu zaman açıq bir şəkildə oxumalıdır. Və hər bir hərfi ədə etdiyi halda açıq bir şəkildə deməlidir. Və oxuduğu qardaş belədir şey, yəni Bismillahir Rahmanir Rahim. Və bu şey bəzi alimlər, keçmişdə olan qıraq alimləri buna fikir veriblər və öz ə, kitablarında buna deyiblər ki, qari oxuduğu zaman ağzını açıq bir şəkildə açmalıdır. Açıq bir həriflərlə demək edir. Yəni, oxuduğu zaman insan bilməyədir ki, bu doğrudan da Bismillahirrahmanirrahim. Doğrudan da bir açıq bir şey eşidir. Amma ağzını tam bir şəkildə açmasa, olacaq Bismillahirrahmanirrahim. Rahim mü, nəsə bir bu bolluq və aydın açıq aydın bir oxum. Ona görə əda etdiyin halda biz deyək ki, dodaq, ağır, üç halda və ya dört halda ola bilər. İ olduğu halda dodaqı kəs, ə olduğu halda aç, qoxma, aç. Mə nə nə qədər açsın, o qədər sənə çıxır, yədik. Bismillah, yox, Bismillah. Aç ki, tam bir şəkildə hava çıxsın və hərif də daha gözəl çıxsın. Oxu, bir dəndə. Bismillahirrahmanirrahim. Bir az yaxşıdır, səhv var? Radələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlə Deməli varsa, o hansı səfdə? Yəni, Və belədir. Yəni nə deyəndə orada dayandır. Deməli ki, Bismillahir Rahim dedi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Və sözün bir bildiyimiz kimi hər bir hərfin sifəti var. Yəni vər məxrəc, məxrəc o şeydir ki, şey hərfin çıxdığı yer. Bir də var hərfin sifəti. Və bu sifət hər bir hərfi məxsus olur. Və bəzi sifət var ki, onu başqa hərflərə vermək olmaz. Məsələn, da dayanmaq sifəti bəzi hərflərdə var. Qutbucət dilən hərflərdə var. Məsələn, biz deyirik ki, Qul huvallahu əhədd, əhədd, görürüz, dayandım. Ha? Qul ə'udhu birabbil fələqqa. Dayandım, sonra isə əda etdim. Və bu, 5 tənə qut Qutbucət, qaf, ta, bə, cim, dəlb. Zə bu sifəti başqa hərfə ver vermək olmaz. Məsələn bəzəldilər ki, gairil mağdubi. Üşmüsüz? Mağdubi. Dayanır qanun üzərində, sonra isə dad deyir. Biz ona dey deyirik ki, hardan da dəlil? Gəlin nəyə görə beləsə? Çünki hebi, heç bir hərfin, hər bir hərfin, qaf hərfinin, qayn hərfinin dayanma sifəti yoxdur. Ona görə düzgün oxunur gairil mağdubi. Mağdubi o olmaz, mağdubi, demək? olmaz. Bir də oxub Bismillahirrahmanirrahim. Bax dedim ki Bismillah sözündə Allah sözündə hə incə hədir və Bismillahi olmaz. Demə Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Əla. Və V bir bir qeyd etdim ki bəzi qardaşlar oxuduq zaman bəy düşüm ki dodaqlar çox böyük rol oynayır. Məsələn deyilər ki, baxın dodaqlarıma, Bismillahirrahmanirrahim. Və bu haq, bu forma dammanın əlamətidir. Damma, u. Və biz baxsaq Bismillah sözünə, Bismillahirrahmanirrahim, orada damma deyilən bir şey yoxdur. Və ona görə bunu bu formda oxumaq, bəyək sən oxuduğun kimi, Bismillahirrahmanirrahim. Olmaz. Və bunu, mənəcə müalicə edir, bu, bu, bu barmağımızı, dodaqlarınızı üzərində qoyaraq, Bismillahirrahmanirrahim deyərək, onu əda edir ki, dodaqlar qabağa verməsin. Və dodaqların qabağa verməsi, istər-istəməz hərfə neynir? Yəni, öz təhsilini göstərir və ənə ilə bir ki, U-ya çevirdir. Və bu da qiraətlərdən biridir. Məsələn, bəzi qiraətlər var ki, ilə un qat qatışıb. Məsələn, deyilər ki, və idə qıylə Hı -hı. Əsli idi, amma o ilə deyilir. Və onun da bil ki, əgər hər hansı bir sifəti düzgün verməsən və ya hər hansı bir mə məxrəci düzgün verməsən, istər-istəməz ola bilər ki, başqa qirayətdən, bir qirayətdən o obrısına girə bilərsən və bu da olmaz. olmaz. Oxu bir dəndə. Səfi var, səfi var. Haradır? Ondan sonra və mim hərfinin ta ilə deməyin olmaz. Dəyil ki, bismillahir rahmanir olmaz və desən Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Bir də dan. bismillahir R hərfində dayanma. Sən o sifəti düzgün dedin, amma orada dayanma. Dinə Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Çalış onu düzəlt, hərfi də ayma. Bu övür qardaş oxu. Oxursan. Hə. Bəlkə oxu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Səfi var qardaş. Səfi var onun? Var. Var məlik. O hərfi bir də də oxunduzam, tutsan. Bismillahir Rahmanir r hərfin bir az də. Və ya mən Başqa bir səhv səh, nədir? Ağzın da, tam bir şəkildə açılmaması. Çünki Bismillah sözü biraz boğulu halda deyirsəm. Daha oxuduğum zaman daha da ağzlı çalış açıq, gözəl bir şəkildə, düzgün bir şəkildə açıq. Bismillahirrahmanirrahim. Bir dəndə. Rahim və dodağın verməsi qabağa çünki ola bilərsən desən ki, bismillahir-rahmanir-rahim ona görə bu formada almağı tut və deyən bismillahir-rahmanir-rahim, bismillahirrahmanirrahim. inşallah indi bəzi qeydlər etdim kim də? inşallah gələn dərs çalışsın daha da hamısını bir-bir soruşsan Fatiha surəsinin keçə ikinci ayağı şey vaxtımız yoxdur İkinci ayə, o uh, qirəm Elhamdülilləhi rabbil aləmin Sənaqı <gülüyor> Elhamdülilləhi rabbil aləmin Biz dedik ki, ərabdədik ki, kidən hı, hı var, ha? bir var hı, bir var hı Birinci sözdə olan Elhamdülilləhi Əl-həmdə sözlə olan hənsa boğaz yəni qalın hıqlandır. Ona görə onu Əl-həmdə yox, Əl-həmdə. İndən oxu. Əl-həmdülilləhi rəbbilələmin. Və bilirsiniz, şəhər əbdində d-hərfidə var dad, qalın, bir də var d-də, ince. Və d-hərfi burada Əl-həmdə sözündə olan incədir Və onu əda edərkən əlhamdu demək olmaz. Əlhamdu olmaz. Və onu düzgün bir şəkildə əlhamdu, du, du. yani ü də yox ha. Bəzlərdir əlhamdu. Xey, ür yoxdur ərəbdində. Ərəbdində nə ü var? Nə, belə, bəzi şeylər yoxdur. Yalnız incə formasını çıxartmaq olar. Hansı formada? əl -du, du du, Bir də bir de var, bu bir var, du, du. Daha incə və bu da nə olur? E, e, deməli, dodaq və əsasən deyil, daha incə bir şə şəkildə, yəni məxrəcə deyil, tam bir şəkildə deyəndə olur, du. Və dili daha bir az halda sıxmaq nəticəsində dəyəndə olur du du və bu du hərfinin məxrəci nədir dilin ucunu ya da yuxarı damağa e, toxundurmaqlar toxundurmaqla də ləm və ra hərfləri çıxır bir də oxu qardaş Elhamdülillahi rəbbil aləm Seffar qardaşlar. Hasılı. Ra harfinde çalış neyna? Dodağlı verir məkə bağa. Ve ki, Elhamdülilləhi ra. Böyle dəmək. Dodağlı ne olsun? Bələ həzə olsun. Elhamdülilləhi rabbi ra. Rabbil alemin. Oku bilən də. Elhamdülilləhi rabbil alemin. qardaş. Belki o zəhmet olsak. Elhamdülilləhi rabbil alemin. Gözəl, ohu qardaş, sen. Elhamdülillahi rabbil alamin. Safa. Ha. A'laminsu junda a maşallah. Saffar. Çünki artıq deyək qardaş Elhamdülillah şey, özündən bir elif, ondan sonra bir daha ayin gətiririk. Və bu da düzgün oxunuşdur. orada ayin hərfidir. Və ayin hərfi e, vasiti hərflərindən adlanır. Yəni bu qiraatdə, ilm, qiraat elmində, yəni vasiti hərfi, yəni, odur ki Orta bir hərifdir. Hansı bir şəkildə orta hərifdir? Yəni, bunu nə tam bir şəkildə sıxmaq və nə tam bir şəkildə boş bıraxmaq lazımdır. Əgər tam bir şəkildə sıxsan, onda olacaq nə? Al Əl-həmdülillahi aləmin aləmin Və bu da nə deyil? Düzgün oxumuş deyil. Çünki orta əriflərdəndir, orta bir sifəti var. Nə o tərfə, nə də bu tərfə. Və tam bir şəkildə də bunu bıraxsan, olacaq nə? Əlhamdülillahi Rabbil aləmin. İşimiz belə? Aləmin. A- Və bu da ayın hərfi deyil. Və ona görə bu hərfin məxracı mə boğazın ortası hə ilə eyni olan bir yerdə çıxır, hə bir də ayın. Və boğazın ortasını sıxmaq nəticəsində ayın çıxır. Ayn". Amma biraz biraz bir yani az. ort nə sıxmaq tam bir dərəcə olsun ay, ayın çünki bəzi qardaşlar bu hərfi əda etmək üçün bu cürə deyil, bu da səfti və da tam bir şəkildə bırakaraq olur ə, əlhamdülillah, ona görə boğazı sıx, amma bir ince bir şəkildə fikir bir, deyilsən ki əlhamdülillahi rabbil ə ə, ə, ə nə ə, nə ki orta bir şəkildə boğazın ortasını sıxmaqla bu hərf əda olunur və deyilsən ki əlhamdülillahi rabbil aləmin, bir də qardaş <gülüyor> Elhamdülillahi Rabbil alemin. Çalış aynı harfinde neyne? Açık bir şekilde onu uzat. Onu eğme veya sındırma. Ve dinlen ki Elhamdülillahi ale... Rabbil alemin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Yok, alemin yok. A'lamin iki dənə ayindir. Və ya bir dənə eliftir, öbürsə ayindir. Çalışın yine. Elhamdülillahi Rabbil alemin. A uzat, uzat. Elhamdülillahi Rabbil alemin. A'lamin. Yok, kardajı. inşallah bunu düzələk. inşallah sendən soruşsam. Ee, ohu. İndi qılamışım. Bir dən de safor o elf hərfi birinci də biraz çəydi və ikinci hə hərfində çalış biraz yəni boğazın orta, ortasından bir dərəcə Rabbil aləmin və burada da dediyim kimi e, var mədd deyilən bir şey var yəni mədd uzatmaq deməkdir yəni bu elmdə, Quran elmdə mədd uzatmaq deməkdir və burda ki mədd məd ya 2 ərikə, ya 4 ya 6 ola bilər, amma burda mədd məsəl aləmin sözündəşi olan mədd adlanır məddü tabii yəni öz özlüyündə olan mədə. Ve bu iki eləkə olur. Elhamdülilləhi rabbil ələmin Ve elbəttə siz dəyə bilərsiniz ki bazı meşhurlar, meşhur yani kiratçılar, meşhurlar amma burada dəyilər ki Elhamdülilləhi rabbil ələmin Biz deyərik bu, yəni, düzgün deyil. Çünki bu bizim sözümüz deyil. Bu, böyük bir alimlərin, qiraat alimlərin ki, bu şeyi iki hərqi uzatmaq lazımdır. İki hərqi uzatmaq lazımdır. İki uzatmaq olmaz. Bir də oxu. Əla. İndi sən oxu. <gülüyor> Rabbin alimin. E, bir də qeyd edim, kimin övladları varsa qoyun gətirsinlər. Yəni, inşallah, Onlar da oxusunlar, öyrənsinlər. Çünki bunu da bilirik ki, insan övldüyü zaman ona qalan əməllərdən də biri nə olacağı? Salih övladlar qoyub gedərsə. Və çalış bu, bu şeyə də fikir ver, öz övladını çalış quran ehli et. Bil ki, əgər sən səbəb olarsanız, sənin övladın Qur'an əhli olarsa, sən öldüyüdən sonra və ya sən yaşay-aşaya, yaşay o Qur'an oxuduğu zaman sənə də savab gedəcək. Ona qədər bu şeyə görə, fikir verir. Və hər bir viz, necə Peyğəmbərimiz deyircə hədistə, və hər bir viz məsulsunuz, yəni sorumlusunuz, öz övladlarınıza görə, ailəlinizə görə, bu şeyə də fikir verir. E, Əl-həm-du Orada nə deyir? Dammadır. Əl-həm-du Uyna. Biləndə oxuyuyun, dayım. Əl-həm-du Əl-həm-du hardaydı? Rə. Rə hərfi biz bilirik ki Rə hərfi nə hərflərdən hərflərdəndir? Həm qalın, həm də incə. Və nəcə qalın olur? Aynın oxundan da olur Rə. Rə. Və düzgün dəyici biz dəyər, elhamdülilləhi bu düzgün dəyil və en düzgün forması, elhamdülilləhi rabbil, rabbi, rabbi rəynan, rabbil ələmin, buyur. Elhamdülilləhi rabbil ələmin, bilən də? 3-cü ayət Allah Subhanahu deyir: Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Buyur, qardaş, oxu, oxusunuz, oxu. Səssiz oxuyun, oxuyun, bəli. Bir də nə Ar-Rahman-i Rahim Səffar, rah haradadır? Rah har Rahmani Rahman rah rah rah rah rah rah rah rah dedik ki, olmaz demək, evet. olmaz nə? Ar-Rahman-i Rahim Əynə? Evet. ar rahman Rahim Bir qardaş, əynə? Ar-Rahman, ar man. Na, na, ayna? Ar-Rahman. Ar-Rahmanir-Rahim. Nir-Rahim yo. Nir-Rahim 2 dəfə. Ar-Rahman -ra. ar sözündə də 2 dəfə var. -ra de iki Ona görə də Ar-Rahmanir-Rahim. Bir də qardaş? ar ar rahmanir Mən inşallah düşünürəm ki, biz bu sura-suradə bir gün yox, iki gün yox, üç gün yox, daha artıq qalacaq. Çünki doğrudan da bu yəni biz gördüyük ki, ehtiyac var buna şey bu suranı düzəldəyik. Və inşallah, indi biz toplum şəklində oxuyacaq, bu bir, iki, üç dən ayəni inşallah mən oxuyacaq. Sizdə bəlk səsdən yox, indi faqməm, onlar da belə bir şey eləmək, icazək olar. Belki sesle deyip toplum sözünde Çok çok, çok da belki sesle gör Demesinler burada neyinler yani Az bir sesle Mən bir ayını oxuyacağım siz de Mənim dalımca ne ineceksiniz O ayları tezden diyeceksiniz <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahir Rahmanir Rahim Bismillahir Rahmanir Rahim 2 <laughs> dəfə. <den> Bismillahir Rahmanir Rahim 2 <hansal> <Bismillahirrahmanirrahim>. dəfə. <Bilindindas? Bismillahirrahmanirrahim. hansal> Elhamdülillahi Rabbil <hansal> Alamin. Elhamdülillahi Rabbil <hansal> Alamin. Elhamdülillahi Rabbil alemin Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve bir də dəkəyə dedim, çox insanlar okuduğu zaman dəyirəşi Elhamdülillahi Rabbil alemin Rabbin nəyəndir? Bu da düzgün dəyil. Kardeşə, Rabbin yok, Rabbil. İdən sonra ne var? Len var. Bir də də Elhamdülillahi Rabbil alemin Elhamdülillahi Rabbimiz mənədîm El-Rahmanir-Rahim El-Rahmanir-Rahim El-Rahmanir-Rahim rahmanir rahim Bismillahir-Rahmanir-Rahim bismillahir rahmanir Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim İnşallah görüşər. Allahın izni inşallah sabah bu vaxt tenşübdən yani sonra dəstəkləcəyik və çalışaq bu süren düzgün bir şəkildə ədəidəşi oxuduğunuz zamanda, namaz qıldığınız zamanda sənin namazın Allah tərəfindən qəbul olsun. Sabah şübtdən sonra istəyənlər gəlsin.